Учението на Кабала за Вселената Планетите и звездите съставят органи на Вселената и тяхното движение произвежда живот в нея. Както у човека, животът се поддържа от движението на кръвта, така и в Вселената животът се поддържа от светлината. В човека всяка клетка възприема и предава живота, и е действително живо същество, а кръвта, жизнената сила на човека, съдържа в себе си безконечно количество същества. Същото можем да кажем по отношение и на светлината във Вселената и происхода на ангелите, които представят клетки и органи в великия организъм на Вселената. Практическата Кабала съдържа учението на тези невидими същества, които възприемат и предават живота във Вселената. Кабалистите се стремят да въздействат на тези същества по известни методи. Според Кабала, вътре в течението на светлината, която представя живота на Вселената, се намира тайнствен флуид, независим от всички творения на природата, подобно на това – както нервната система в човека е независима от кръвните клетки. Този флуид проистича непосредствено от Бога или по-вярно казано, той съставя тялото на Бога. Това е духът на Вселената. Следователно, Вселената е съставена, както и човекът, от дух, душа и тяло. Тялото на Вселената е представено от Слънцата и планетите и от всичко в тях намиращо се. Второ, душата представя живота на Вселената, който е потокът на светлината, къпеща небесните тела и съдържаща активните сили на природата, ангелите. Трето, духът на Вселената се изразява чрез волята, управляваща, и проникваща навсякъде посредством неосезаемия за физическите сетива флуид, наречен от окултистите всемирен магнетизъм, а от кабалистите – аура. Това е златото на алхимиците, причина на всемирното притегляне или любовта на звездите. И Вселената, както и човекът, преминава периодически през процеса на инволюцията и еволюцията и трябва в края на краищата да се възвърне към своето първоначално състояние.